Після битви під Солодківцями 1733 рік була програна польським королем знову стає ставленик Росії та Австрії. Цього разу Фридрік Аугуст III починається європейська війна. Григір Орлик веде дипломатичні акції в Криму і Туреччині. У 1734 році гетьманові врешті дозволяють покинути Салоніки. Він перебирається до Каушан, столиці Буржацької Орди, і літньої резиденції хана. Зустрічається тут із ханом, але турки ще раз виявили дипломатичну тугодумність. Орлика випустили тоді, коли, це сталося в березні 1734 року, Запорозьке військо відмовилося слухати хана і перейшло до Базавлука. Російська цариця згодилася прийняти січовиків у своє підданство. То було саме те, чого найбільше боявся Пилип Орлик, про що писав у листі посланому через Федора Нахимовського до запорожців Ще 11 січня 1721 року Прошу тільки ваших милостей Добрих молодців Милої братії моєї Щоб ви статечно І постійно перебуваючи При хвалебному своєму завзятті На жадні московські зваби І фальшиві сподівання вух своїх Не прихиляли і серце своє мужнє Від них відвертали. Бо коли б, не дай Боже, Ворог з вабами Вашу милість Добрих молодців Запорозьке військо вловив І на свій бік На з'єднання потяг, Достеменно б ви Увесь народ погубили, У вічну неволю Їх і себе віддали б І перед цілим світом Нестаток свій ви казали б, чого я ніколи у ваших милостей, добрих молодців, запорозькому війську, милої браті моєї, не сподіваюся. Істочники малоросійської історії, часть 2-я, страниці 303-304. Отже Москва з вабами своїми так таки вловила. Клип Орлик хотів тому перешкодити, але запорожці надто натерпілися від сваволі татар, а гетьман після довголітнього розриву стосунків із військом запорозьким впливу на нього вже не мав, і переконати його таки не зумів. Йому залишається одне – зібрати власне військо, якого в нього набралося Близько двох тисяч. Тут були Мировичі, Іван Герцик, Федір, Нахемовський. Кіното очолював Сава, очевидно, чалий. Осів Пилип Орлик тепер у Бендерах, готувався до війни. Але Туреччина і Крим війни не розпочинали, і гетьман змушений був розпустити своїх козаків Через брак грошей для їхнього утримання запорозька піхота пішла у Січ під Росію, а савачали із кінотою на польську службу. У 1735 році документальні свідчення фіксують біля гетьмана 100, 150 чоловік. Тим часом спалахнула турецько-російська війна у час цієї війни з 1737 року Пилип Орлик став дорадником угорського екс-князя Ракочея і переїхав для цього до Ведини, хоч чинив це не за своєю волею, бо це таки принижувало його. На початку 1739 року гетьман уже в ясах Звідки веде активні переговори з Туреччиною, пробує порозумітися із запорожцями, нагадуючи їм московські кривди. В одному з листів на Запоріжжя він принаймні писав так. «Сприяла справді Москва спочатку всьому народові нашому українському, осипала копійками всю старшину, і значне товариство військове і городове одягала їх соболями, роздавала їм маєтності, поки над шведами під Полтавою не дістала перемоги. Тоді відразу ж спершу війська свої в Україну спровадила, і всюди в містах та селах на квартирах розташувала, і то аж так, що ані генеральних осіб ані полковників, ані попівські, ані козацькі доми не могли бути вільні від тих московських станцій. Згодом, як тільки Москва скінчила війну із Швецією і мир над ними учинила, відразу і обітниці свої по відмінила, вольності усі поламала, суд і право Свої мучительські в Україну впровадила і встановила, а наші військові знесла, уряд Гетьманський відставила і викорінила, колегам, який свій із дванадцяти осіб зі свого народу, а більше з дванадцяти жорстоких мучителів складений у глуховий утворила, котрі людей наших і худобу здирали. Одному із другим на одинці розмовляти не дозволяли, тирансько мучили, кнутували, нас страсну тягли, ребра ламали, як свиней пов'язавши, на жару пекли. З малою киплячою поливали, вішали, стенали, четвертували, і інші численні мучительства у світі не чувані над народом нашим. Виповнювали. Київська старіна, 1882 год, номер один, страниця 108. В цій акції, писав тут таки Пилип Орлик, я не шукаю особисто щастя і пожитку. Зрештою, остерігає запорожців, що коли утратимо і сей час для звільнення нашої вітчизни, то вже ніколи такого не знайдемо і не дочекаємося у потомні часи. 1 вересня ясце зайняло російське військо і гетьман переїжджає до Бухаресту. Туреччина в 1739 році у Білграді підписує мир. Ще раз плани гетьмана – на звільнення України були розладнані. Орлик ще пробує підбити на війну з Росією Швецію. Війна починається в 1741 році, але без порти отаманської. Закінчилася вона для Швеції нещасливо. Таким чином орликом, батькові і сину, знову не вдається встановити, антиросійську коаліцію в Європі. Тим часом турки наказують гетьману виїхати з Бухареста до Андріанополя. Він відмовився це вчинити. Турки ж перестали видавати йому гроші на утримання. Гетьман жив на борг. Зрештою приїхав до ЯС, де молдавським господарем став його давній знайомий Мавро Коррдата, але прожив тут недовго. Умер 24 травня 1742 року у 70-річному віці. Місію Орлика продовжував якийсь час його син Григор разом з матір'ю та племінником Гетьмана Пилипом Штенфліхтом, але це вже було згасання української акції в Європі. Останні сліди їхньої діяльності фіксуємо ще в 50-х роках 18-го століття. Зрештою, ідея, якою жив, і для якої віддавав усю свою силу Пилип Орлик. Ідея визволення України, не вмирала і на рідній землі. Коли глянемо на долю більш чи менш визначних сучасників Пилипа Орлика, а відтак і Івана Мазепи, побачимо, що це не була однорідна маса. Активніші емігрували і не відступалися від своєї ідеї до кінця Орлик, Герцики, Мирович, Нахемовський, інші залишилися на Україні і по-своєму боролися за український суверенітет. Скоропадський, Полуботок та їхнє коло, ще інші, боролися за те саме за допомогою слова Граб'янка, Величко, Нерунович чи пізніше Показдівович. Частина пішла шляхом колаборантським, здобуваючи маєтки і прагнучі російського дворянства. Але навіть у середовищі таких ідея української державності не пригасала, а траплялися люди по справжньому патріотично настроєні. Такими була ніжинська старшина, політика дієчина горціверського культурного осередку другої половини і кінця XVIII століття, маніфестом яких стала анонімна історія русів. Серед них варто згадати архіпа Худорбу і Василя Капніста, який у 1791 році їздив у Берлін до прусського міністра Генцбергера у справі визволення України, тобто фактично продовжив акцію. Пилипа Орлика. Пилип Орлик, як писав Альфред Єнсен, був симпатична особа. Ідеаліст, людина до кінця віддана своїй справі, але слабкість його акції була в тому, що він хотів, аби Україну було визволено і звільнено не зсередини, а ззовні. ЗНТШ, том 92-й, Сторінка 112. Тобто за допомогою дипломатичних оборудок, після того, як його активна бойова діяльність зазнала невдачі, хотів створити таку політичну розкладку європейської опінії, при якій європейським країнам було б вигідно мати Україну незалежною. Замисел виносив гетьман воїстину грандіозний. Це була сила в безсиллі його, але так само він був нездійсненний, і то через те, що кожна країна, а передусім Туреччина і Крим, жила і керувалася більше сучасними, егоїстичними інтересами і панорамним суспільно-політичним баченням яке було у Пилипа Орлика, не володіла, через це й дозволили цій країни у себе під боком вирости такому жахнющому імперіалістичному монстру, яким стала Росія, котра згодом взяла на себе в тій такій Європі функції її жандарма, а Пилип Орлик проте європейських володарів попереджав. Це, як ми казали, розумів і анонімний автор історії русів, який також бачив, що з приєднанням до Росії України порушується політичний баланс у Європі. Чого, на жаль, ані Туреччина з Кримом, ані європейські держави свого часу не збагнули. Через це і Туреччина незабаром перетворилася в другорядну державу, а Крим за свою політику ослаблення України і недання їй змоги укріпитися поплатився не тільки втратою свого суверенітету, а й геноцидом уже в наші часи. Пилип Орлик часто даремно стукався в європейські чи турецькі двері, навіть перебуваючи в турецькому засланні в Салониках, він, як пише сам, руки зложивши, даремно не сидів, а безнастанно працював біля української справи, намагаючись переконати тодішніх можновладців, що не тільки сущим днем політичний діяччик керманич має жити, а й бачити, Далеко наперед Саме таким далекоглядним Чи, як ми казали, панорамним Політичним світоглядом І володів Пилип Орлик Але біда його була та Що він переріс своє середовище Як в Україні, так і за її межами Через що й не знаходив достатнього розуміння А часом мусив зазнавати від тупих самодурів як хотинський паша котрий затримав його в хотині і знива